Pada pagi hari ini Kita berada di dalam kitab An-Nasa al-Huddinia Untuk kita melakukan penjelasan-penjelasan Dan keterangan-keterangan Apa yang masih bersangkut paut Dengan Salat Diterangkan oleh Al syaibul Musallim رحمه الله تعالى واذا ركعت وسجدت فطمئن د ولا تنقض الصلاه نقرب فيك فلا تصح صلاتك كان ابا بلاكم ركوع وسجود Maka berkumak nilahlah. Janganlah kamu menotolkan solat seperti tawat ayam, maka tidak akan sah solatnya. Nah, di dalam kita menjalankan solat, apakah itu solat wajib, apakah itu solat sunnah, harus kita lakukan rukun rukunya termasuk rukun-rukun sholat ialah kumaknina kumaknina <tuh> artinya <tuh> sekunul si ba'da hargati bilqadri subhanallah kumaknina itu biat sejenak setelah gerak seukuran dapat kita membaca Subhanallah. Jadi batas atau ukuran tuma'linah dapat diisi dengan bacaan Subhanallah. Jadi ukuran Subhanallah. Berapa lama orang membaca Subhanallah? Ini ukuran tuma'linah. Kurang daripada itu tidak ada tuma'linah. Kalau tidak ada tuma'linah, maka solatnya tidak sah. Maka diperingatkan jangan orang itu melakukan solat. Seperti ayam notol jagung, jadi ayam atau burung yang notol itu ini sangat cepat maka kalau solat jalan seperti orang notol nah, seperti ayam notol jagung itu nayo solat tu nakril tik tikinya ayam jagung atau kakak nakril gurau. Namun ada orang salat Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar Wah ini salatnya salat Seperti Dato'an Ayam atau Dato'an Kakak Atau salat Piran Jadi salat hasil maknina Pernah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi masuk masjid dan berada di masjid Ada orang datang Namanya Khalat bin Rafi' radiyallahu alamu seorang sahabat khallat dan rafi' datang ke masjid dan rafi' datang ke masjid dua rafi' salat dilihat oleh nabi salah salat datang ke nabi memberi salam lalu disuruh kembali oleh nabi irji' pasalli fa'inna kalam tu sali kembali salat kamu belum salat Ali orang ini, soal lagi keolokan dia terhadap, datang lagi, salam lagi, walaupun jawab salamnya, lalu dosa lagi, air dia falsafah -so dia, inna kalimusoli, Ali falsafah karena kamu belum salat, orang orang sampai tiga kali, setelah tiga kali orang mengatakan, walaupun bahasa tidak berhakti, la alamu kailah, ya swt demi Allah yang mengutus sampaian. Saya tidak bisa sholat tahu tak, tidak tahu sholat. Hanya ini sholat saya. Fa'alini ajari saya. Ya, upaya belum tahu sholat. Akhirnya, dia ajari. Lalu dia ajari Nabi. Ilaqum ta'ilas sholati faqabir. Waqra' ma'adessaro ma'amakamil Qur'an. Tummarka hatta takma'inna wa'aki'at. Di sini. Tummarka hatta... Tatma inna roki'an, warfa hatta tatma inna muftadillah, wasjud hatta tatma inna saljidah, wasrus hatta tatma inna jalisan, wasjud hatta tatma inna saljidah. Nah, di sini diperintahkan lagi kalau kamu berdoa tak berwajah Al-Quran al Fatihah, lalu rukuklah kamu. Rukuk ini hingga kapan? Warfa hatta Tumakmina rokyan dan berukurlah kamu sampai tumakmina begitu tidak begitu sujud begitu duduk tidak ro sujud. Nah, jadi di dalam melakukan solat ini harus ada tumakmina ini. Maka kalau orang solat tanpa tumakmina solatnya tidak sah. Kadang-kadang ada orang solat masih gerak berdiri, la ruku Allahu akbar sabi Allahu liman hamida ini bluk sukunun jadi masih apa dari rukuk jadi berdiri ke rukuk Allahu akbar sabi Allahu liman hamida le ini kan bluk tubani na qul Allahu akbar sabi Allahu liman hamida Nah, ada pentingnya Allah akbar. Nah, maka jirat bacanya harus ada sukunun berhenti tenang diam sebentar harus gerak aki. gerak berhenti diam sebentar gerak lagi. Nah diamnya ini seukuran subhanallah. Meskipun sholat itu sholat sunnah, maka harus diperhatikan. Kena banyak orang kadang-kadang sholatnya tanpa tuma bila sudah berbahaya soalnya tidak sah kalau tersihuh solat, maka solat tidak, tidak sah kalau solat itu tidak sah sama dengan orang tidak solat kalau tidak sah itu sama dengan solat tidak malah jadi malah berjosa sudah soalnya tidak sah jadi berdosa. mengapa? meninggalkan wajir tentu berjosa Nah, tumak nina rukun Untuk sholat Rukun itu hukumnya Wajib nah, Kembali meninggalkan wajib Adalah berdosa Sudah jadi sholatnya Takkan berdosa Maka harus Orang memperhatikan Bacaan-bacaan di dalam Rukun sujud dan sebagainya Walaupun hukumnya sunnah Jangan ditinggalkan Meskipun hanya satu kali Rokuh Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim. Untuk mengajar maknanya cukup sudah. Subhana Rabbi Azim. Kami Allah yang Maha Mendama, Rabbana Alkhalq. Syukur. Kami Abdullah, teruskan. Subhana Rabbi Azim. Kami Alhamdulillah. Subhana Rabbi Al Azim. Kami Alhamdulillah. Subhana Rabbi Al Azim. Kami Alhamdulillah. Subhana Rabbi Al Azim. Kami Alhamdulillah. Subhana Pemilas sama Allah dan sebagainya. Sudah begitu. Ini panjang apa? Baca semua. Ini lebih up. Kalau tidak. Pakai sebenarnya seukuran kumah minah. Agar kumah ini sah. Adapun bacaan-bacaan tadi. Hukumnya sunnah. Nah, kalau kita baca. Dapat pahala. Kalau tidak baca. Ya tidak apa-apa. Tapi kita baca. Demi untuk hasil pahala. Dan ukuran kumah. Minah akan berhasil jelasin. Wahidah mereka tawasajat Fatmah inna rukuk sujud tertumpa nina zaman salat sebagai orang orang yang kata walakali anna tumpa nina tafsir rukuk walaktidar minhu abes sajalah tayyinah firulusibeenoh wajibatul karena tumpa dalam rukuk tumpa nina dalam tak tidar dalam sujud keduanya. Sujud dua-dua dan duduk di antara dua sujud tuma nina tuma nina tadi itu adalah wajib. Wa budhamina fil faulnaqah dan harus diadakan tuma nina dalam solat wajibkah atau solat sunnah? Kalaukah ditinggalkan bagaimana? Tepulu Salatu fitar kihah. Jadi bater kalau maniak, cuma ini. Sekarang orang jamaah sudah. Anggap kita masuk masjid, lalu makmuman semua orang. Maklumat makmuman, lihat orangnya bersorak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baca apa surat apa sudah. Rokok dia, warbur, warbur, warbur. Kita ini makmum sekarang. Lihat imannya begini, bagaimana? wajib niat mumpah rokok agar selalu kita tetap sah kalau tidak niat ni sah ikut, ikut apa? ikut, batal batal lagi mulai, batal lalu tidak sah, terus kau sah batal selalu kalau kita mengikuti dia, karena dia selalu tidak sah. sah kenapa kau tidak sah? batal, kenapa kau batal? karena meninggalkan rumah Nina nah, jadi kalau kita anggap kita masuk masjid. Lalu ada orang sholat yang berkata, makmumat Allah berikut. Lalu kita lihat dia itu adalah tanpa Tum'a'inah. Allah SWT, Allah SWT, Allah Allah SWT. Kita niat niat misah, niat mufa rokok. Nah, kalau kita tidak mufa -mu rokok, sholat kita terus jadi. Kalau kita tetap ikut orang itu sejarah sholatnya tanpa Tum'a'inah, dan batal setan daksa bererti sholat kita pun tidak sah mengikuti barang batal. Siapa? Bata, ya bata, mengikuti barang daksa, ya tidak sah. Nah, Jadi kita harus berhati-hati. Maknanya itu masalah demikian ini harus selalu diingatkan. Kalau umat orang sholat kurang tumpak nina atau imam kurang tumpak nina, ya kita walaupun itu sholat sholat, nah semacam sholat raweh dan sebagainya. Nah, ini diperingatkan sebab ti eh, tidak sah bahkan berdosa Baik. Rizqul salat dikerjakan. Kemudian diterangkan di sini, "Wal la yutimmu ruk'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi wal ladzi yasluqus salat." Orang yang tidak menyempurnakan rukunnya. Dan sujudnya. Serta khusyutnya. Dalam sholatnya itulah yang dinamakan pencuri sholat. Dinamakan pencuri sholat. Mencuri sholat. Seperti orang baca Quran cepat. Itu mencuri huruf. Jadi kalau orang sholat tanpa kumak minat jatkilah ya, tenang, bagaimana mosinya ya rukunya tidak sempurna sujudnya tidak sempurna tilas sujud as-sujud khusyuknya sempurna, tidak sempurna. Nah, itu dinamakan pencuri salat jadi mencuri salat sama dengan orang baca Quran cepat sekali hingga rusak hurufnya ini dinamakan pencuri huruf salaf salqah itu pencuri atau penjurian jadi mencuri mencuri Di jelas orang yang tidak menyempurnakan rukunnya dan sujudnya serta khusyuknya di dalam salatnya itulah yang dinamakan yasriqus salat mencuri salat. Kama warayabil hadir, hadis. yang saya telahkan hari? Ini kalau kita sholat harus berhati-hati. Walaupun ringkas anggap baca ringkas segalanya ringkas, tetapi toh cukup dan lengkap menurut rukun-rukunnya. Sebab kalau kita menjalankan amal perbuatan ibadat apa saja, pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Karena wajibnya ini yang dilakukan fargunya Atau rukunnya ini pokok pangkanya Nah lalu kita tambah penyempurnaannya Dengan sunnah-sunnah Walaupun sunnahnya baik Tetapi kalau wajibnya rusak Ia ya tetap tidak jadi Dan ada hadis an man hafadhu ala salatih wa atammaha fa khruj salatu baydha'a mustfiq Para siapa yang menjaga salatnya Para siapa yang menjaga keutuhan salatnya Maka para siapa yang menjaga kesempurnaan salatnya Salat ini keluar Keluar dalam keadaan putih dan bersinar, bercahaya. Memang amal-amal kita ini naik ke atas, naik ke langit. Termasuk sholat, sholat naik. Kalau sudah ditamalkan sholat naik. Nah naiknya ini baik atau tidak, bagus atau jelek menurut amal perbuatan orangnya. Kalau orang itu melakukan solat dengan menjaga, bagaimana mestinya, dan menyempurnakan rukun-rukun yang ada padanya, solatnya keluarnya ini naik ini, ini adalah bayuq putih, mustirol dan bersinar cahaya. Lalu naik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu solat itu berkata. Hafidhokallahu Kama hafiztani. <coughs> sampai yang dijaga oleh Allah Sebagaimana sampai menjaga saya Kata sesuatu Jadi salat ini naik sambil berbicara Sampai dijaga oleh Allah Sebagaimana sampai menjaga saya Ini Tambinnya boleh, boleh. Tidak, tidak. Sudah. Sekarang hukum syariatnya -syari. ini kalau orang melakukan solat dengan baik, rukuk sujudnya dan khusyuknya Tapi sebaliknya, wala'ilayyati <tuh> musallata orang yang tidak menyempurnakan solatnya, rukunya kurang, sujudnya kurang, umatninya tidak ada dan sebagainya salat ini keluarnya bagaimana takhruju salatuhu saudaa muzlimatan Keluar salatnya ini hitam dan gelap jadi keluarnya salat ini naiknya hitam dan gelap naik ke atas dengan berbicara salat ini wa yaqallahu kama dayyaqani sungguh sampean disia-siakan oleh Allah seperti sampai meniakan menia saya. Kali ini, jadi saya berbicara sungguh sampai disiasakan oleh Allah, akhirnya buang-buang -buang oleh Allah seperti sampai membuang-buang saya atas salat itu. Lalu bagaimana soalnya apa diterima oleh Allah tidak diterima? Lalu bagaimana? Tummatulah tu. Lalu di korum salat, kama yurafusau bulkhariq seperti tergolongnya baju. Yang sudah Musa, sabul khaliq pada orang-orang Musa itu, dikutubat, faid rabu digunakan menghantam dan memukul wajah orang yang sholatnya, jadi hantamkan pada orang sholat. Sebab segala sesuatu ini, anjala Allah Taala adalah diwujudkan oleh Allah dan ada keadaan diwujudkan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini digunakan untuk menghantam orangnya sendiri. Ya jelas, jadi amal kita ke semuanya ini ada atau tidak ada. Maka ada amal perbuatan yang diterima oleh Allah dan amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah. Maka setiap Muslim dan Muslimah kalau menjalankan ibadat, menjalankan amal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus betul-betul mempunyai pokok tujuan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pokoknya kita sholat, kita puasa, kita ngaji kita zikir, kita wirit, kita penjuang kita haji kita apapun semua ini perlunya agar diterima oleh Allah Loh, kalau ingin diterima oleh Allah syarat-syaratnya ini adalah dikapi semua jalan dikapi oleh Allah perlunya untuk diterima bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa sekedar zakat, sekedar haji bukan begitu kan namanya jawab pokok sholat Jawab pokok salat tiba-tiba ya ini orang orang demikian ini oleh yang jahil tidak nanti apa maksudnya salat, apa maksud puasa haji, zakat dan sebagainya, dan sebagainya. ini semuanya amal ibadah yang kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan kita menjalankan dengan tujuan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala so, kalau tidak diterima oleh Allah buat apa wasa tidak diterima, zakat tidak diterima sholat tidak diterima, haji tidak diterima ngaji tidak diterima, diken tidak diterima Perlu apa? kan ada kalau tidak diterima oleh Allah, berarti ditolak kita tambah dosa nah, agar diterima sama saja seorang buruh atau pekerja atau seorang apa saja ingin diterima oleh majikannya, jangkannya wajib perhatikan diperbaiki kosok macam-macam supaya nanti diterima kalau disetorkan atau disampaikan ya. nanti nanti sudah diterima bagaimana? Wah sudah diatur macam-macam supaya diterima. Tidak. Ya, Jadi agar diterima oleh Allah Subhanahu Wataala harus berjalan sebagai berkumpul muslim. nah ya, Jelas. Kalau solat tadi baik naiknya baik. Langsung diterima oleh Allah Swt dan oleh yang doakan baik oleh solatnya sendiri. Tapi kalau solatnya tidak baik, tidak sesuai dengan real dan garis yang diterbitkan oleh Allah Swt, solatnya mendoakan orang tadi dengan tidak baik dan solatnya begitu hitam, gelap, lalu tergulung. Bagaimana baju yang rusak? digulir dihantamkan kepada orang yang melakukan solat model demikian nah, ini harus kita berhati-hati maka tidak-tidak sedikit demi sedikit sampai dapat tenang dan puji maka sudah sering saya perhatikan kalau akan membuat sal sal semua urusan kijon urusan bersangkut pada urusan selesaikan lalu masuk solat kan kal orang ada urusan kalau tidak ada sudah memang tidak ada kursi kosong Umpama akan sholat Ada kawannya perlu sama temannya Selesaikan dulu Omong dulu sama orang ini Anggap kita sudah mau berdiri mau sholat Ada orang sedang kita perlu Jangan salah dulu omong semua Pak saya perlu pada sampaian Nanti sesudah sholat Semua tunggu Saya ada kepentingan nah, Sudah jadi sholat tenang kalau ada kepala sama orang lalu sholat dulu di dalam sholat ini nanti syaitan main main menggoda kita wah hubungan sama orang ini nah, cepat sholat sampai orangnya yang pulang bagaimana kalau pergi bagaimana ini? Nah, akhirnya sholatnya dileksata tenang, nah ini apa sholat sampai kalau sudah dihidangkan makanan kita akan sholat, waktunya masih cukup dan kita memang mau makan kalau sampai begitu, makan saja dulu setelah makan baru salat, supaya nanti waktu salat tidak terganggu oleh makanan hingga sahaja bisa fushuk, hanya nah, masalahnya jadi selesaikan malah kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu turun dari khutbah turun jubah eh, ada orang menekan masalah omong dulu, setelah omong baru salat turun khutbah jemaah, ada orang penting masalah apa, turun omong-omong, selesai baru sholat. jadi selesai. Agar supaya betul-betul masuk sholat tenar, tuma dina, khusyuk dan apa mestinya. Nah, jadi saya katakan tadi walaupun ringkas, tapi tuma dina ada, khusyuknya ada, nah, inilah. Wafil hadis, inna mas sholatu tamaskunul, wadahudzun, wadhashshun. Sholat itu apakah isinya? Sholat itu sama Lama itu artinya menenangkan diri, menghusukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Memang masuk solat itu harus menenangkan diri dan menghusukkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam Al Quran Allah telah berkata: Wa akimis solatan li dekri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku, kata Allah. Nah, ingat kepada Allah itu, itu menanam kerabat. Hati ala, fizik relahi, tak ma'inul, puluh, ketahulat. Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu hati menjadi menanam. Kita ini semuanya, maknanya. Sholatlah demi ingat kepada Allah ingat pada Allah itu menenangkan hati jadi kalau kita masuk sholat mau tidak mau harus salam. tenang, harus tenang karena kita ingat pada Allah waktu kita ingat pada Allah mesti tenang nah, maka ini kita ambil tiga. kalau orang ingin ketenangan harus ingat kepada Allah untuk selalu ingat kepada Allah pertanyaanlah melakukan sholat, sholat wajib dan sholat sunnah Nah, akan tenang banyak orang akhir zaman ini selalu mencari ketenangan ingin tenang, bagaimana ketenangan Islam sudah mengatur kalau mau tenang mudah saja ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala nah, jalan ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala yang top adalah melakukan sholat ya di samping sholat ada baca Quran dan sebagainya tapi di yang top sesuai dengan Al-Quran Akimil wa akhirul salatah, lizikri, nazikir pada Allah, terayang lain, ala fizikir lain, tetapi kalau orang selalu zikir pada Allah, ingat pada Allah pasti tenang hatinya, apalagi masuk solat. Jadi kalau ada orang masuk solat tidak khusyuk, tidak kuru, tidak kumaknina, tidak syukur, nah, ini bukan solat namanya. Kenapa sudah kontras, sudah bertentangan dengan haqiqatun, haqiqatun, sholat, sholat, hakikatnya sholat. Kenapa haqiqat sholat? Sholat itu ada tamas kunun. Menanya dia, syukur, watakadu'un, watakhusyumun, merendah diri pada Allah dan menenangkan anggota kesemunya Panta Indra kalau sudah sholat, kita bisa lihat coraknya orang sholat. Coba lihat. Kalau orang sudah berdiri, sholat sudah tidak fikir apa-apa khusyuk. Nah, iya. Tapi, gudaan syaitan, hawa nafsu itu main terus. Nah, maka, sudah sekian kali. Saya terangkan, kalau kita yang akan menjalankan ibadat, harus sanggup perang dulu. Perang dengan siapa? Melawan siapa? Melawan hawa nafsu. Dan sanggup mengusir setan dan harus menjaga dijangan terpengaruh oleh dunia. Nah, ini kan, nah, ini besar. Maka harus kita ini selalu perang. Maka Nabi Muhammad SAW menyabda, wajahna min al jihad al ashar ila jihad al adbar wahajadul nafsi. Kita kembali dari perang kecil, perang bersenjata, jangan perang kecil kembali kepada perang besar, perang melawan hawa, langsung kita enggak bisa khusyuk dalam sholat kalau tidak perang melawan langsung. Tidak bisa kita khusyuk dalam sholat kalau kita tidak berani mengusir setan Setan se dan membenung jalannya setan. Karena main terus setan ini ke mana saya? Maka hal ini harus ada latihan. Harus ada latihan dari segi, dari segi, dari segi, dari segi, dari segi sampai jalan.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 Solat nabi dia ada orang solat di muka nabi dia ada orang solat tapi duduk, mai semua cegoh je. Nabi allah coba tenang hatinya orang ini tenang anggota. Jadi nabi nabi laul laulku sabda, lau khusyakalku haga umpama tenang khusyak hatinya tentu khusyak apa anggota anggotanya pancainzanya, karena hatinya engkau tenang tangannya tidak tenang, segala tidak tenang orang itu kalau hati tidak tenang gelagat terus gelagat ini keadaannya tidak tidak tenang, anggap orang jalan jalan ke lihat belakang, jalan ke, lihat sana lihat sana, lihat sana, jalan itu sambil bingung begitu, tandanya apa itu hatinya tidak tenang hati gelisah untuk takut jubur-jubur orang atau dikejar orang, bagaimana apa begitu coba lihat nah ini jadi semua itu apa kata hati. Sekarang ada orang sholat, tangannya begini, tangannya mencengkutnya, ini macam-macam, ututannya uh, tidak tenang. Hatinya yang tidak tenang, nah jadi semua sumbernya dari hati. Kalau banyak lama, banyak lama. Nanti ada cerita jangan lagi lamu. rumah terbakar, busu. <tuk> nanti susulan ada ini. Ini ada di kitarnya ada. Jangan lagi nak nyambu. <tuk> ya rumah terbakar, apa? Tak terpengaruh sama sekali. Malah ada cerita yang senarai pernah kena panah Masuk panah itu zaman dulu kan tidak ada operasi. Tidak. panah itu masuk. Mau dicabut, baru dicabut. Ini pahanlah masuk. Jadi, nanti jatuh. Kalau saya sholat, jatuh. Sudah. Waktu sholat, jatuh tidak terasa. Tidak merasa sudah. Kalau kita ditutup namuk. Tapi nanti ada cerita sepanjang. Jadi, extra ini. Jadi, begitu. Jadi, kalau nomor satu hati harus khusyuk. Jadi, hati ini harus khusyuk. Kalau saya tenang, mikir apa-apa. Anggap orang perempuan masak sudah. Kalau mau sholat, pasang kenapinya dulu. Oh, ada temannya itu. Ya, sudah taruh, harus sekalau sudah selesai sudah apa sudah selesai, tak masuk sholat. Tak kepikiran. Kompornya masih menyala, masaat masih masanya -masa -masa masih di atas kompornya ini. Ya, tiada Alkohol usul Allah. Datang setan. Komporin barak. <tuk> Setan-datin. <tuk> <tuk> <Cita, jatuh. tuk> Jangan-jangan bosong lagi. Main sudah setan. Gokus akhirnya sholat. Sudah. Nggak tahu berapa rupunya. Nggak tahu berapa susitnya. Akhirnya bingung sudah. Nah ini. Pajam ke ya, dulu. Sekarang selesaikan dan apa. Sudah. Tenang. Nggak ada urusan. Baru masuk. Nah, tenang hati. Jadi. Kalau begitu. Kalau kita akan masuk sholat. Tenangkan hati dulu. Nah, maka. Kalau sudah masuk peribadatan, sudah tinggalkan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sekarang menghadap pada Allah tinggalkan semua urusan duniawi. Maka setelah Nabi melihat ada orang salat main tinggot Nabi spontan bersabda, laukhashi'a qalbu hadza anda kata tenang khusyuk hati orang ini, tentu apa la khusyuk al jawariah tentu akan tenang dan khusyuk pancar indranya atau anggota anggota badannya. Di sini dalam keterangan ini kita beritahu bahawa apa anak khusyuk al jawariah, men <tentu> khusyuk al kardi, tenangnya anggota badan. Tenangnya panca idra, itu dari tenangnya hati. Nah, ini jadi semua dari hati. Nah, itu masalahnya. Maka kita dapat mengetahui kalau orang selalu gelisah keadaannya, jalannya ke sana ke sini. Wah hatinya enggak tenang. Ada apa? Wa anhu la kama l salati. Dan sesungguhnya Tidak ada kesempurnaan bagi sholat Kecuali dengan demikian tadi Jadi sholat tidak akan sempurna Kecuali dengan Pak Maskun, Pak Kheduh, Pak Khasyuk Jangan tenang Jadi wa an nahula kamilal salat bidun zalik kah kalau orang akan menyimpulkan salatnya ya pautsinya ya khusyuknya ya tunduknya ya tunduknya ya tenangnya ya tentremnya ya tumpak ninanya ya sukunya وَقَدْ قَالَ السَّلَفُ رِضْوَانُ اللَّهِ Zaman Salaf Sebagai mana yang sudah pernah saya jelaskan, Tiga abad Sesudah zaman Nabi Muhammad SAW Abad pertama Zaman Nabi Muhammad SAW Abad kedua Zaman Tabi'in Abad ketiga Zaman Tabi'ut tabiin Tiga abad itu Terkenal dengan sebutan Zaman Salaf Sesudah tiga abad ini Zaman Kholaf Zaman yang terbaik bagi Islam adalah zaman salaf ini, abad pertama nabi dan sahabat. sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut in, tabiin ini zaman paling baik. Seperti mana di nasihatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairul quruni qarni, thumma aladzina yaluhum, thumma aladzina yaluhum." sebaik-baik abad abadku kan Nabi lalu kemudiannya lalu kemudiannya berarti tiga abad Nabi ada dengan sahabat kemudiannya abad kemudian abad kemudian berarti tiga abad tiga ratus tahun nah, ini zaman salat zaman terbaik ulama ada sebagian ulama salat berkata begini man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa fis salati malaysa bi khasiru Barang siapa yang mengetahui siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, sejam dia dong solat itu tandanya dia tidak khusyuk. Kalau orang solat masih tahu siapa di sini, siapa di sini, ini tandanya tidak khusyuk. Apalagi solat menafsir saja. Jelas tambah tidak khusyuk Atau tahu siapa mukanya Ini pasti selalu apa, ini tahu semua Ini jelas Sholatnya tidak khusyuk Kenapa? Masih memikir Keadaan di luar Sholat Jadi sholat masih tahu sini Tahu, sini, tahu situ, tahu situ Ini adalah tidak khusyuk namanya so, Kalau orang sudah khusyuk, tak pun pada sesuatu Tidak tahu apa-apa Anggap begini, adalah baca kitab lah. Atau mengerjakan sesuatu atau orang membuat, membuat membuat betul rajin sudah waktu dia membuat betul melihat ini kabel yang merosak begini, oh, ada orang datang tak tahu, <tuk> karena sangat apa sangat khusyuknya kepada pekerja ini atau pelukis sudah waktu melukis menggambar begini, anehan, sket dan sebagainya dia sejak itu ada orang datang tak tahu, kenapa dia tekunnya jalan pekerjaannya itu. Nah, mestinya sholat lebih dari itu. Karena dia sekarang menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak tahu ada apa, apa. Maka, ulama salatari mengatakan, kalau orang masih tahu siapa di kanannya, siapa di keringnya, tandanya belum khusyuk. Nah, ini kita latih. Diri kita kita latih. Demikian perlu latihan. ada. Tidak nah, bisa orang spontan. Tidak bisa. Harus ada sedikit demi sedikit. Tidak melatih. Menenangkan, menenangkan, menenangkan. Tidak malam kalau Allah sudah khusyuk sholat memikir isi sholat dan tahu dia menghadapi Allah, ada apa saja tentu tidak tahu, itu sama dengan orang mengerjakan sesuatu Allah baca kitab, atau mengharap atau menulis surat dan sebagainya atau memikir betul apa saja dari tekunnya, dari khusyuknya menghadap ini tidak tahu ada apa, -apa. malah kalau ada bayi meributi, marah dia kan marah Hamba dia sedang asiknya mengurusi urusannya ada hal-hal yang mengganggu tentu jamal sama dengan salat. Jadi man arafaman ala yamini washimani fi salati falaysa bi Itu tak pernah masuk. Waqad balag al khusyu fi salati bi rijal salafus salih 'atiban dan khusyuk itu sudah sampai tingkatnya pada diri dan jiwa beberapa orang-orang dari zaman As-Salafus Shalih tadi. As-Saluh Shalih ya tiga abad tadi, zaman itu khusyuk ini meningkat mendalam dan betul-betul menjiwai. Sampai tadi. Nah, Fa min zalika anna ahadum kana wa qaala fi as Awasajidul yahsibu annahu taat atau jamar min sedati <shranian> berkahi, waktu qiyam, waktu sujud, sampai ada orang salat. Salat itu jadi berkusnya waktu berdiri,kan atau waktu ruku, waktu sujud, waktu cuci. Dari tenangnya sampai ada burung hinggap di kepala dia. Dia incar ibu Burung itu, padahal hewan yang paling geria. Ada apa, apa, cepat lari. Itu burung cepatlah lari. Anggap ada burung. Orang gerak sedikit sudah lari. Wah ini, oh, oh burung ini hinggap atau mainklap di kepalanya orang tadi sedang sholat. Dari apanya ni? Dari khusyuk. Dari sholat ada burung mainklap tak kena. Bukan burung peliharaan yang suku itu, bukan. bukan burung yang suci tak, bukan burung liar. Orang yang akan jawab, itu kan burungnya sendiri. <laughs> ya, burung peliharaan, burung Bukan ini yang dimaksudkan, ya burung burung liar ini. Kira tanaman saja atau kira cakar, nah, ini dari khusyuk. Alhamdulillah solat, tidak mikir apa apa. و سقط في جامع البصره اسطوانه انزعجل سقوف يا اهل السوق وكان برميصلي في المسجد ما لم يسقط يا من شدة استغرابي في صلاتي قرنخ في البصره هذا جامع مسجد جامع في بغداد Cagaknya usut wanyin cagak. Cagaknya usut buruk. keras sampai orang pasar dengar. misal dekat pasar, orang pasar dengar ada cagaknya. Masjid jamin itu ngeburuk. Dalamnya dalam orang sholat. tahu apa-apa. Dari apa? Dari mendalamnya dalam sholat. Jadi sebagian sholat di masjid itu tidak merasakan. Tidak tahu kalau cagak jangkak Padahal dia sholat. Bagaimana lamuk? <Sihun> <Sihun> Aini jadi ini cakap agak orang pasal salat tahu anggap sini jamen ada cakap lopoh orang pasal tahu suaranya ini di dalamnya ada orang salat enggak tahu dari apanya? dari khusyuknya dari mendalamnya dalam salat karena malu orang salat berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya apakah kita kita bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi semacam orang yang bisa dapat. Asal kita mau latih latihan memaksa diri. Sebab apa saja yang bisa dijalankan oleh orang pun dapat dijalankan oleh orang lain asal mau. Jangan orang takutlah itu kan kelas yang so sangat pasti gitulah. Kita ini kelas bawah masih, yeah. ya masih kelas rendah. Jangan begitu. Itu orang menggilas diri. Orang bisa saja dilatih. Asalnya kan mereka juga begitu, enggak bisa. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi, nah, itu lah. <tuh> apa saja, sedikit demi sedikit. Ya, ya. Jadi pernah roboh di negeri Basra usbuana jaga. Jadi ada jaga di ke, di jame, atau masih jami' Basra. Roboh wasudah. Jadi suaranya itu orang pasar terkejut semua. Tapi di dalamnya ternyata bahkan orang-orang tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena mensyitta istighraqī fi ṣalātī jadi sangat khusyuk dan sangat mendalam. Wa kanabun yakin ahli awaladi ya dhaqatil salat, fakalumaa bdaalakum. Ia berucap aswat, mengucap lagat. Fainni la ahsu bikkum. Ada orang mengatakan perkara pokok. Jadi kalau saya sudah masuk salat, terserah kamu mau teriak. Mau apa terserah. Akan apa? Kalau sudah dia masuk solat tidak dengar apa apa. Jadi ada orang mengatakan berkeluarganya, anak-anaknya, kalau saya sudah mau solat, kamu terserah. Mau teriak, mau apa, mau main, bicara kelas terserah. Selamat sudah tidak dengar. Jadi kalau sudah masuk usolil Allah akbar sudah tidak dengar apa apa. Hubungannya langsung binajar pada Allah Subhanahuwataala. Amin. Ya. Aduh. Dan itu sudah biasa sebetulnya. Tadi sudah dikatakan, kalau untuk mikir apa-apa, sudah bagaimanapun, kalau sudah pikirannya itu diporsir menuju sesuatu, ya sudah tidak ingat lainnya. Nah, ini masalahnya. Apa saja? Dan orang mikir apa saja? Atau baik apa tidak baik? Kalau sudah pikir dipolkan pada sesuatu, sudah tidak ada. Tidak tahu lain-lain. Seperti orang yang ngelamun. Ya, sudah diam, ada pertilaan, bayang, biar pun ada apa, tidak tahu. Kadang-kadang saya di digoyang di sama orang. Kenapa? Pikirannya sudah sangat menuju pada sesuatu. Nah itulah, orang-orang dahulu, nah, begitu lah dalam melakukan surat. Fa'inilah ahisun. Saya Husnul Kholq. Fakahur bama yang duduk di tempat anda, tulis. Kadang-kadang anak terfana, taf ni terfana. Kadangkan dia solat, anaknya pukul terbang Tak merasa, tak tahu, tak dengar sama sekali. Padahal di sampingnya dari Husnul Wah Taraka Baitul Ali bin Hussein radhiyallahu anhu. Huma senagri. Zainab Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu terbakar bin bin api, wahwa sajid dia sujud. Sudah, orang ribut rumahnya terbakar. Orang ribut dia sujud, tidak merasa. Faja'anullah s.a.w. an-nar, an ya bin Rasulullah, an-nar, an api, api, wiput orang. Dia tidak merasa sama sekali. Kalau yang Arab tidak naik sama sekali tetap suci Qur'an. Kalau mahfalah bin Salatis selesai solatnya, kiralahu fi dzalik. Kenapa sampai tadi? Beritahu aku terbakar. Bagaimana sampai dia jawab Saya sudah lama. Karena saya memikirkan api nafkah. Jadi sholat dari takutnya siksa neraka. Takut pada Allah kalau disiksa, jadi sholatnya ini diperhatikan betul-betul, dibagusi, kalau tidak nanti akan disiksa oleh Allah. Loh, fikirannya itu ke sana. Jadi fikirannya takut siksa Allah SWT, fikirannya uh, takut karena ancaman neraka dari Allah SWT, api neraka sampai lalai dari baju. Beginilah saya khusus. Jadi alhabni 'anha narha ush. Satilalaika oleh Abin Lakem. Ah, jadi khusyuk macam gitulah ketika solat, qana taqut sik Allah, ingin pada Allah, telib. Pertama fajruhum min wasabithunya adalah ditanya orang, sampaian kalau solat di dalam saya melakukan solat itu apa masih sampai ada pikiran mengenai dunia? Orang. La antak talifa fi al asinat ahab ba ilayat min dari umpama saya ini dihantam panah beberapa kali lebih baik daripada saya. Sholat kemasukan pengaruh dunia. Jadi kalau sholat, saya tidak memikir dunia sama sekali. Upana kemasukan pikiran dunia lebih baik dihantem panah berapa kali. Jadi kalau surat, masuk sholat tidak akan pikir sama sekali. Tidak berani memasukkan pikiran dunia ke dalam sholat. Jadi sholatnya betul-betul suci. -betul Mukir al-Aqal jadi katakan oleh orang lain. Apa hadis nafsaqafis salat bishai? Apakah kamu itu mengajak berbicara pada nafsumu di dalam salat dengan sesuatu? Kalau sudah sampai itu salat, apa berbicara nafsumu mengusir lain salat di dalam salat? Walla washeun ahadba ilayyaminus salah hadba uhadz dan nafsi bhihi dia. Apa ada sesuatu yang lebih tercinta pada saya dari sholat hingga saya masuk sholat memikir lainnya? Nah, tidak. Karena orang yang sangat cinta pada sholat paling senang pada sholat kalau sudah masuk sholat, tidak ada tempat bagi lainnya. Sama dengan orang kalau cinta pada sesuatu. Cintanya betul-betul, murni, penuh tidak ada tempat bagi lainnya untuk masuk. Kan tidak ada itu. Kita anggap selama istri saya betul. Suami ini sangat cinta barisinya ini, cintanya betul-betul murni. Kalau cintanya murni, tidak akan masuk, cinta padahal lain tidak akan masuk, kerana suhu utuh. Nah orang sholat begitu, senang sholat, cinta pada sholatnya. <tuh> kerana dia sangat senang pada sholat, cinta pada sholatnya tidak bisa masuk. Kalau orang tidak sholat, puluhan dunia lain tidak bisa masuk. Kerana suhu apa? Diambil di, di, penuh oleh sholat sholat sudah diambil, jiwanya diambil penuh oleh sholat, hatinya diambil penuh oleh sholat, jika diambil penuh oleh sholat hingga semua tidak bisa masuk nah, ini lah. orang kan kalau sebenarnya betul-betul sama sholat, maka sebagian orang tanya, sampai ke suatu apa memikir lain mana bisa karena sholat yang paling saya senangi maka lain tidak akan bisa ma masuk ke dalam <tuh> <tuh> Wajah asar, as fasaq Faras Rabi bin Khaytha. Ada orang nama Rabi bin Khaytha. Rabi bin Khaytha ini punya kuda taruh tu dahnya dia sholat, dia punya kuda taruh, tu lah. Dengan ala sholat, ala sholat. Lalu datang pencuri, ada pencuri mencuri kuda <tuh> jadi Rabi bin Khaytha ini punya kuda ditaruh. Lalu dia masuk solat. Di dalam dia melakukan solat. Sedang dia solat, ada datang pencuri mencuri. Dia berkhudainya oleh pencuri tadi. Fajar al-nas yaz'una alaihi. Fakalah al Rabbi, fakalah Rabbi. Laka tu aituhin al-tulakum. Fakalah tulat taufah katu minu. Fakalah kana al salat al-habba ilai bin al-faraz. Wahwa fi hulul. Orang banyak-lanjut, eh, bagaimana Bapak, ini? Kujat jabil orang bi ini kuda sampai jadi orang wali orangnya, sudah. Saya salat jamu. Saya tadi salat, mata saya nampak jadi. Tapi saya masih eman salat saya. Saya lebih senang salat saya daripada kuda. Biar kuda diambil nah, orang, enggak apa. Asal saya tidak bujat. Jadi, dari emannya salatnya, kudanya biar dia gelorak, enggak apa. Kalau kita kan dah begitu loh, yeah. Jadi ini sok muda dia ambil orang, dia tahu lihat matanya dia lihat, muda dia diambil orang dia tanya. Tapi dia masih lebih senang pada solatnya iman pada solatnya daripada aku jadi aku dah bilang apa-apa solat. Baik. Ada masalah hukum, masalah hukum lain ada, ada hukum, hukum segala, bukan bukan khusyuk segala, bukan masalah hukum. Orang punya apa-apa begitu, boleh tak kejar, kan boleh dong, hukum ini sekarang, hukum, tidak ya boleh kejar, asal tidak kejar, kejar salah sama ambil seputus tidak ya boleh, asal yang mengatakan balik balik, tapi nah, tidak boleh, kata sholatnya, nah, ini. tapi ini orang dari sangat khusyuknya, dari sangat cintanya pada sholatnya, tidak mau membiarkan sholatnya, tidak mau gerak, biar kujanya diambil, Oh, orang tidak kapan, ini pentingnya, ini Nah ini golongan orang yang melakukan salat, salat anggol, semua Jadi salat jahil, salat. Salat jahil, salat anggol, semua ini. itulah masalahnya. Jadi begitulah orang-orang dahulu. فَقَالَ كَانَتْ صَلَاتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَتْ فَرَسُ Ada salat saya lebih tersuka pada saya daripada kuda. وَهُمِنُ فِحْلِبَ Alhamdulillah. bagaimana dia katakan? Sudah halal.